او مثال ذکر کئ د منکریو ا حق پرستو نیو نه ا صحیح تا جگړه کوله ابراهيم سره په بل نن درب دیو جن چالا اور کړه هغه سلطنات رببنا انک اتدفعونه و مدوزینتن و امال فی حیات الدنیا یذل عن سبیلک موسی اسلام دعا کئ الله تا درما دل اور کړه چې خلګ گمراه کئ استاد را نه غلط شه دارنګه الله فرمایي مان امرود با چاکر او چون کې دې بيوقوف دي نو, نو ميناتني او فرعون عقل او دا غنوں قران کې اټلي يا پات چې وي ابراهيم رب زمادات ته چې حيات ور کوي ما تراولي يحي حيات ور کوي نو فل حيات ور کې ژوندۍ کې امرود جون جون کولم کول کوم دتنه راو سه یا یو کابلې په خوند کاردا تا جونډې کی ته دغه یو کوي قاعده مناظر خپل دلیل 프리 بل دلیل دلی ترلاسه شي دا دغه شکست نو اعتراض ورته ابراهيم کله دلیل په بل دلیل شو نو دا انتقال کوي ابراهيم حیثیته د علمینه حیثیته چې دا ډوره خبر ده چې دې په علمي خبره نو په دلیل ورته دا انتقال من غیر المعسوس للمسوس توي ندي شي كرز وي ابراهيم الله بوزينور تماشيتنا مغرب تانو بو فی فی تا انو گردو دا مغرب حله دا او کا نو حیران شو کافر بوheta مبهوت حیران شو کانما اولك في فيل حجر لقد فلق الكتاب اجت اور دورا الله توفيق نور کوي لذلائل دل وفظ ظالمان ولا حق ظالم سره دليل ني لا يهدي دليل نه دانا چا ادایتنا بیاننگی لا آدی توفیق دلیل نوار کئی مشرق سرا صرف المبیر بیدا چانو لکنر اوی گورا یو دلیل نیشتے اللہ اسلام آل بصیر و گورا نوار راکی دلیل نیشتے چیزا دا دلیل رکو دے مناظرہ کئی او بیدا چانو تاو گورا لگا یو دلیل نیشتے مگو گو ٹھلا اللہ ندیک مناظرہ و فتح دلیل نیشتے او کاللدی یا مثال دے منکرینو ادم اومنینو پشاند آغا سری دے چتیر شو پیوکلی باندے اودانا دے دلے سرد سپرنو حالا پمانا دماغا آر شوی سپرتا چت تاغیر چت گردے دلے نویے دے سری انا دے کیفیت تا پوسکئی پا کم طریقے جو اندیکی بے اللہ دے لے را پسو تباکے دو سنبہ داخلہ اغه زاره خالد 바라 ولی کنو لپیدای کی ان ند کی شه ته پردے په کومه طریقہ الله دا وبا دی حیات معنا ابادول څنګه با دی الله دا کرے په دې دو نو ملک خوادل رسول کالار نو به پور تک نو الله سور وخت ترک تا دې زکه سور وخت ترک وه د څنګه ترک له روز یې ورو نن پورا نور لار او <وی> اے اللہ بلکہ دھنگے دیر سلکالا نو گوڑا او بوتا لم یتسنہ ندی بدبوئی شریع سنہ ایسن نو کالتا ہوئی معنی لذید آدھا لم یتسنہ کارلون اپی ندیراغلی یعنی ندی ارچہ زاری نوہ بدبوئی شریع لم یتغیر لازمی معنی کئی مفسرین اصل معنی لم یتسنہ نذیذاری شیترتدا او ګور خطر تا چاګه ادوکې وکړي اگر دوه تا خلق ولا او ګور ادوکتا سرنګې پرته کوو دینلره اوندو دې تاغه نذیذار شدت خبره نوې ده او پوین کې الله پري قدرت واله ده لاو ماتایلمو مطلب څه هپرش پست دلیل نه خپل یقین ثابتایي مثلا دې داوا او دلیل می وو تر کې کې زیات شي او باطل پس پس د دې نظر واینات کوي اولیاء او متاوت اولیاء او الله اولیاء الرحمن او اولیاء شیطان دغره ذکر شوه نو شیطان د کترې د دښ نشان غیر مرتب اولیاء تاوت روستونه غیر مثال مو کې د نورو راغله اولیاء الله مخ کې نه غیر روستونه مخ کې لا روستو او روسته ما کې لو غیر مرتب دي دا وایي دایې مخلوق د تسمه حیات کا چویلو ابراہیم اللہ سنگ بچندے کے کیفیت تپس کرے گا جندی کول دمنا پا کم کیفیت بائی ذکر جندی کول پا دھرک کسمون دی یو خواہ دی چتا دبل محلوقات نا پیدا کر نکمونگا اور بعد اگر دی چتا پا کن پیدا کر اور بعد اگر دی چتا پا کل پیدا کر آدم او باز آگا دی چیز آگا اصل نو اتا پیدا که نو دا مخلوقات چیتا پیدا که نو سنگ پیدا که دیو بلن پیدا که اول با نکی بے اپنار بیجی کن پکون بای پیدا که کن خالب آگای اول جوری شی ابی او افترو نو حضرت ابراہیم تپوس کرو دی کفیت او در حضیث را دی یو حضیث کی را دی نحنو احقو بشک من ابراہیم نوای لایق په شخص سره د ابراهیم نبی عليه السلام فرمایي ذلائقم په شخص سره د دا کوي بخاری کې دا حدیث سنور راځي بلکې تینځر محدثین د دې جواب کوي چې دا نبی عليه السلام پاره او خولیو چې خوایره علم نور کړي چې کله کمال طور سره دې نداو خو نو دا ابتدای کوي نه ابتدای کوي زلاقم نشک موږ وې دا غلطه معنی کوي دا معنی فطر واریم دا تبریم کړي دا کرمانیم کړي دا سوې شروع د مغاری کړي نو دا معنی کوي دا, دا په فاوی نو دا معنی نه ده اصل معنی شیخ الاسلام انصاری منازل السائرین کې او دا شر لیکل دا ابن تیم مدار الجسالکین کې مانا دا دا یو مانا دا دا نه نو حق به شک می نبرهیم کدو په دلاله کې شک و نو مونږه کوله نو ایبراهيم ایبراهيم پورته پر دې دیلو الله جو ډیر او کړو میبراهيم څنګه شک وکړه لو کان له احدین شک کن فی ادله تی تعالی فنه حق ایبراهيم شک نه ده کړی بعد خلکو ایبراهيم جاتا پوس کړو د پار ده شک له کوله نو حضرت جواب کچې د ابراهيم شکنو په هيا کې د شکنو ک شکه کوئی نه موږ کړو موږ نه کوی بهنګ څنګه وته لو کان له احدن شک نمب نمب سنگو کا. کانا شکن فی عدلتی نو نهرهه قضې شکې ابراهيم یو دا معنی او شک په معنا د وهم الله ابراهيم هغه وهم لر کړ آیانا نه نو نبی اسلام دعا کی. نَحْنُو اَحَقُ بِلْوَحَمْ بِذَالَتِ الْوَحَمْ خوائے ابراہیم تدی آیا اینا نو خیل مری جندی نو خوائے منجو ملائکو بین اوہم لڑکی منجو مائنا نو خیل نو اللہم اعراج تبوتو جندی اور تبوتو خیل فعامن کے دا حدیث دادا نَحْنُو اَحَقُ بِذَالَتِ الْوَحِمِنِ ابراہیم اواج ادالا کہ مخلوق درے کس مرے دریم قسم مخلوق علما دي هغه په لله عمل کوي او دریم قسم اولیا دي هغه په شهود عمل کوي شهود هغه د الله نظرو میږي ذکر اسکار کوي غوږی आवाज راشي رنگونو ورته وخلی شي نو باځه خلک دي هغه پر سترګو تشه وي باځه چې عقل ته پیږي आवाज تعالی مشاهدي کوي ذکر اسکار اولیا کوي نو کله کله په ژوند شن رنگ شروع شی، نورانیت کلا سر شروع شی داس اکمال خدای اتمینان ده ده ده ده پاغا اثار شی ده ذکر چیزه طول رنانی که پتشون دیتا اثار ویدتا دیتا دیتا نوی کمچه ناپو اخر دیو اکرامت ده ده ده ده اکی مضبوط خلقی ری دیتا اثار و ذکر وید لکا ملیان خوکوی نی خیستا دلالوی نی نو مطلب دا پیغمبر دار ہے نحنو اشحفو برزالت الوامی من ابراہیم ابراہیم نا دے خواہی واملر کرو نو مونگم دے لائفی تے خواہی مونگم دا منزل من لرکے ادو اجنا مقام دا عوامو فرارن الاللہ و شہادتو مانا دا دا نه معنا چې اداه دې ابراهيم غن شک کړ خلق وې ابراهيم ته پوس کړو د ورځې شک نه نو حضرت جواب وکینه نحن على قد که چا شک وړې موږ کړ یا سرن کلام دې الله ابراهيم ته دې مشاهده کړو او تم هم شاهد اوسې هغه با سرې و دې خووبې نه دلایل وې نه نو هغه وکړې کینی زی نو معنا دا دا نه چې ابراهيم اعلا وی اللہ انوا سلور دو مارغاننا فصرحن اصل کے باپ سر رئے دے سر رئے دے دیو جنہ مانا کئی یو مانا فصرحن نظم کا دیل را جوک کا یو بلسرا اوبادیو ایک قط تیو چٹنی کا دیل را سلور مارغان انیسا اور چٹنی کا بیاو کردو پا حر بے گئے پاندے، سیسر دینا، سمت اونا، بیا لاس کے دو دے سلویسا، او دے چاواز کارا دے اخفل سر لرا، داواز دا اسپاپا دلاندے، نرابشی بمندہ، چونکہ ابراہیم سلویسا، انا غاقی راوانشو، دیاو دا انا، دچر غاقی دی، دے سلو رو دے رونا، غاقی راجی او سر پورن او کو شو سرغاله دا لغه نو وکه دي تاووس ا سر له له ناراضي او تاووس عادت دا لغه دا کون تاریخ وکه دي چا چا په ناراضي سر سره وځي کیږي دا کار وکه دي او دیو بن او چات یا تین کا سایه پوشا الله غالي حکمت والاده دو فرقی ذکر کڑی ادادوار و تفسیر او <خخ> میساد آئی که دا سلطان اولیا منجور دے آغا منجور سا قصاد جو دا غنونگی یوسف گدا سات سو اجر کی اغفاد دے نو آغا قصاد جو ال شافی نو آغا قصاد جو ال شافی المذب نو آغا قصاد جو الکلی کنجکا چی کنی په قبر نو من اکوی اجرا نرده که خدا دا دا و ایجور اول قطع ندا تپوست کوم که اقیم ملاو آقا خدا فاکی داد کن کچکول چی از او شایرون دویم آقا شاپیل مذب یوسف گدا آقا سرا ابو الحسن دایری کتاب ده دا کچکول ابو الحسن دایری مشهور علم ده او داغه کتاب دی کشکول هغه په ټول کتاب کې لګړي چې حضرت اوزه په نشو او صاحب کا په نشو نوم لري سپي نه دالم خبر په دی کله ما لا هغوم شارجهتون یقتل سوا چې او خبره سسږي پیدا کید شي کې مدد نور کار کې دلیږي زموږ متبر سره زور اور کړه چې زما خلاف جلسه باکه ده مولیان براق ختمشو اداره دا کرده مولیانو دکشو خرور پیندوسو را دلیم اما ناظره و اده خلق و با چرگان و رایلول یو قور که با مرمانو اگه ده دیمشورو اده مضبوطو یعظل زیعو ذای که ناس تو زماء دو سقا اگه متبرر آره اگه تووی زوینو می واغست ده ده پلان کی مورمه اباک سر بوطلا اکا سر بوطلا اکا سر بوطلا پوکایا و اوالا می بوطلا ازا جیسر بوطلا ذکر دا سمولیان پیدای شوید چود خود دا زیارتون منی کئی ما تا وی آقا تا دا فیسا کئی ما وارتا ای یرم ای خان که کئی و خبر اکون یا دا که خلکو که که ناستا نا دا کرده دا وی دزید ما په ورده لیپې دی کنه یو ما یو فزلا چې هغه کور او ورده ده او خپل فرجه پر بند کړو ځکه موږ خالص وی کنه نه راځو په جېنی نو چې قبرستان ته لاړ قبرستان نو ورده نو داغه هغه د ورو ورو ځای ما په لوږه کنه نو دا کور په په او دا غل شي هغه دا پته وکړه زه خبر ا کوم د سپېړې مخ را اما پاوو کې بنا اس جنگ زل کو ما یې را مسلاسه نه کړی نو بدل سلامره اس مه نه کړی یا مرچ ته د خلکو یو ځای عمره اوصلوي تسبيه ورسره زمما قاعده د لسیم واجب د تخیل لتم ته دې مر زه یو څه دا څه دې ما تاوي زه پیر ته بجو می موږره او جګاب او جمعات کې څنګه به تکلیف ته پیږي اذ موږ نه به راغورځې پرځل دا جګاب زمما مخ کې کې ده هر دوی زمي به تراळे قرآن وذر سفاو ته منبر ته وخت ته تکلیف به شي وروکه ما به قتل څوک به تا به تکلیف په غټیو کې یو نیمه غټه چې باکه نکو بلې جمعه که ما ورته یو چې دا وې وېرا پدېم پوری पूजा کا چې کوم سری لاس کنو اول باغني سي ويږي که بیارسو کیوئی او جنگ تیار دی مائی ما اسم دو سرن دنگلی زمرم مولایر آستی دا زد چلنم او سغن آستی پا میرا او خواه که که ناستی دم آغاوی زیادت القبوری کفارت زمونگر مورت امیدہ سششده یا حدیث مائی کم داریوڑی دی کم داری سر خبرانم ما چون پسر پیارم مردلاندر آنگراندر آنگر دیر یو دوگر تصویر سر رای او د ما تصبيته نه اوځه د سر لمن ور افصحه داخلك ما ته ګوري او غته ګوري ا څه شنو شو زه غواړم ولکه شنو شو مليان دا غوډل دا مسجد کې ما ته خېر کو را ده نه کېده مې مراده نه کېږي ان نو شکی نه نه جسم تاسو شکی نه کولی تاسو ایمان نشته او دا ثابت کوي چې موږ مؤمنان یو هرګوځه کالته ما ته پوښتنه ده چې څنګه متبر تا وې چې تاسو خپله د هغه فلتول خلکو پوښتنه د دې په ور سره دې غوړې ما ته وی ډیر نه کارې شو نن مه ته اچاسې نه کنه ته یار میډیا ننل خله بويږي ننل خله څه ماله ويږي دا نه مې درته پوښتنه پدې په هغه غوایې تعلیمو په ځای یو استاد جوړ دی لږه مخاوغه اورا هغه اوره پاپه تو غوای کړ نه پويږي ما دار ده ملکی اپمان ده زان تا رطولو مرموشک خانده لکنه موڑی پارسا پوئی دی وچه پارس پوئی گیا تاو لکن عبود گیا ناقیم اگر ده مجاز ده اگر ملی ده پا ما تانگیز آده شیر ده امباد تطلم راتلمه تورینه یا سره خدا ناس تیم شاطا اور سروری که علب ده زموخی ناس تیم અને આ સારે ઝુઈ તોય જ્યાદ બાબા મુગુજાર તુની રાતે બાબા મુગુજાર ન હોય આવ હે બાબામ પુલક વ્યાફલમ કર હે જાયજીયા તે ઉઢાવ તો બેબે જાસા કર માતા ઉઠા જો નો બખ દે મે કે પગરંકો અરે બરે તાગે કિના તો હોતો કજે તુડી તતં જગરમલ ત કંગવારો یار اپنا نه شکر چي راډو دا پيپي ري شورتي د باندیانو وخت پي زیاده کړی د زیاتو یارته بانه اوسه هم موجود له شر جوړ کړو دا دې کې وایي دی مطریدي خدای مطریدي مونږه د زیارت په بانه مولا عبدالمومن کتابه د پیشکمل نامه هغه د زیارت معنا کې از زیارت بانه غایې فش زیارت ستوي د پولي تای پر دې سره بابا په پيلا دا به وروه موټي شي جمعات تا مزل نرازی چیہو کوئش عجر دے خدا ادا غیر کور کہ مزل بیتر کرے دے جمعات یہ بند کرے دا اذا با زیارت تا روا نہیں اذا پختنوں میلے پا کن جائی چر تا چی زیارت مطلب ادا ہے چی بابا لخیر دے لے گا ایغب سن بہا سر کے لاور کے ناسم سار اخبار رہو زماعہ دوستو ما تاوی او گو را مایولی ویداتا گنج بخشلا سلور جینا کارا غلی او سلور او را مانتیزی حکومت اعلان کرده اسی گو ری مانتیزی دا غیر نجی بدفیدیل تا کی گی مو خواهی سی ما لے گئی زان ما بیشر ان الله عزیزن حکیم دارا فرقی ختم فرق اوس ترقی بلین فاق دا دو فرقه کوئی ذکر که چه انفاق چه دو قسمه خرق ده مال لگور دا اللہ پنون دو قسمه خرق ده یاو تیاره چه پراتی دیه بل رنان کی او دیرو دیرو کوئی ترقیب انفاق ده او فرق ذکر کئی پا مند منفق او دو بخیر کئی منفق ده انفاق نده یاو ده منافق آمان اصل ده صفت آئے خلقو چه خرق کئی مالون خل. نہ لا جن کے فی سبیل اللہ قران و سنت او زیاد باندې خرچ کئ پشان دیودانې چوٹوکې وڅوږي आरोग्य کې سلطانه دا مې د دې مال الله یو پوسه اوکي مانه دا شو کس څنګه غیاوی دانې نه اوږي جو او هر وږي کې سلطانه ندانې مال خرچ کړي چې فلا یو پوسه اوکي الله د دن چې کای چاله چر ځای شي ځین کول زنم جاتای الله فرخ علم والے آکه سان چې خرج کوي ما الله کې به نو پسی کوي دا وشی چې خرج کوي بادنا نه بدره دے چاري ورک دانو تیم کرے په لري مال خرج زبادنه کې او بدره دنه کې کار څنګه به خراب شي چلو دیره اجر در رب سفہ اگر بني خوب راتلو کې وخت کې اهودن کمالی کی کم چې لګورې نو موږ وايي شکر چې او ملګو وینا خ ابخنه د فقير وردا دغه خيرات نه جوړ پسيږي کی, کی, کی بدره دي مطلب کتا سره مال ني مطلب حق وایي مثله په بیان کې کنه لا خيل عندك تهدي ها ولا مالو فلجې زینو تل لمسې نه موت زمان کی تا ذرا سن او مال نیشته کوشش ہو کا حق کی میں قبل او کھا گا ونا خا دین او بکھن دے اللہ نا کہرا مال انفاق نک مال لیشے مادہ بکھن ہو کے حق او گا وردا تا خیرات نا چور بجی کی گی بدر دے خیرات یوں کو اے خیرات تے ال متبر علی الله غنی دی ذخیراتونو نه اجتینی حلیم تاسو سره دنه ته په خلکو الله صبر کئ مرد باس ما ده پاره مونږ لګی ایمانوالو مخربوی خپل خیراتونو په ځبادنه په او حدیث کې راځی د خدای مننان دی نار دلو یته د خدای صفات بنان دي مطلب د داغه عبادت زده کوم کو کمال ستان دي مال خدما لري خدای درکړي نو پر دې مال تا ور کړ نو ته زبادنه کې او الله منان دي منه هغه کز بعدي لایق کز زبادنه او مخلوق له پکار دي چې داغه تعریفږي چې الله منګ دي مالک داغه دا مننه دا دا. قران و عبادت مو کوي او ته کوي مننان یعنی ډیر احسان والا الله دي نو داغه احسان عمرانی کی موږه ماروکی مخراجوی پرخیراتونه په بادنه په بادره دو په شانیاه سری چې خلکای مرونه خپل د پاره د غوذنه خلکو ان ایمان اړي پالا ان پاخیرات یانه د مشرخیرات پسند مشرک د خیرات نکوی چې تاسو په بادنه د مشر کوش کو نه خیرات شه د صفت تمال د خیرات د و شان د تباې چې په دې باندې خا خاورې عربای کې د کاني سلموري دي موږ څه په خو کې کمې دي زیات نه شو چې او ورګې کانه مردکه چېګ تباې تباې غشپېلې ته مو وایي چې خا نروي په دې صفان هغه تیګر چاگا مئین ای او سشی پیلی لگا پا مئین خواهر پا گٹ خواه را پروتی او باران پیوشی نو آگئی سپاتی شو ایسو نوشو او او او خواهر چی پتبای پرتاو پا گٹ پرتاو آگئی چلا فائدہ وارکڑا؟ نا دارنگی چی مال خیرات تیوکو عدوز باداو لگا اگا تیگی باندی پا گٹ سافی باندی خواهر پرتاو آگئی باران را را را نو دا خواهی مثال اصطاق خیرات از باران مثال پشاند از بازن از بازن لاد اچه پوچه شوی اچه پوچه دا خیرات دو پشاند دا کانی چی پده بانی خواهی او رسیگی اغیطا شیبا وابل شیبای تاوی نو پریدی اغیلالا صل دن من با محوره مانا کو ده خواهی نو پریدی اغیلالا اچه پوچه تاظ با فارسی معنی کوئی پری دیل رسا پا ناو فارسی پری دیل رسا انا دا خلدو شوا مورتا اچھا پوچھا وائی اچھا پوچھا احس نیشی ورسن را لاس کیگی بات دائی پیسی با نیچے ویکر لایق ذیرون لاس بے پخیر برنیشی دائی چکم خیرات کرے دائی ناغی خیرات باندازہ لاس نبر کیگی تیرین نظر لا نقیم لهم یومل ایامت وقتنا من دیرہ طلب اندرو لاغ دے برنی شئی پیسی بندے لائب دیرون داگے پسواب دا دیل آسنا بر کیئی ہے اللہ توفیق نور کئی کافران ہوتا دا صحیح خیرات کافر خرج کئی خسیح نلے امریکہ صورہ کر کئی پینزر سلام سلام یو خپل پې پینځه سالوه روزانه مهاجر لور پاو باندې وایو چې دا لور روز ديار روز سره نو تیري ټوک 42 تیري ټوک 52 ټاپه په روپۍ ورکي هر مهاجر لا د ملکي زفنن راځي دا 250 روپۍ چې مهاجر لورانه روزانه ورکولي دا سرکومتو کي سموږو ضیان وایمو سره د دا دې چس درکې نو دا د کور درکې دا غو ځان حکومت سره وکړل او تقسیم مومن کو مهاجر له سره ارزغه خوړه ا دې وی دا امداد کی شل کوه تټش محدوديان بلوچستان کې حکومت کی تنظیم وته او د زکاة فن لا د پاس اصفات حکومت اور کئی چه مرکزی مدرسہ جوڑا کئی چه خلق نوشی اکو را فزین اکو داری یہ فورس انڈامین جوک کیو اور قریدی چه جوڑا کئی صدر کئی ادیوی داکار کئی برستنم اگا سورہ اور کی چاہے کہ اگو جنو سباب کی خکاری جسے جتنی او اللہ دو را خیمہ ورکی او اللہ یو سو متبر دی که آگئی تین تین لاکھو پور موٹر اگر سید گردی پلتی اگرد امریکی جنٹان دی روس دشمن امریکا که آگئی تواکر بیت المقدس قبضای که اگر نو دشمن دوارا لانا تیم دیو تعریف کوئی دبل امودیان وی نصفرلی و نصفرلی آده قومن حای گو داد دید مل طریقہ و دستور دی اللہ توفیق نور کئی تافر و تا دنی خیرات مانکہ کئی خیرات لذا فائدہ بہوشی او صفت آئے خلقوں چی خلق کئی د دونا دا پار دا کوشش دا رضا منتعا دا اللہ او دا پار دا کلاکوالی په خلدان پا دین دا اللہ اگر خلق چی مال خلق کئی چی دا رب رضا شی او مال خلق چې چی لغو دی دین کے مضبوط شم صفت آئی خلقو چی خرک ایمانون اقوال دا پار دا کوشش دا اللہ در رضا ازا پار دا کلتوالی دا قلدان پا دین سن دے دا غی پشان دا باق چپلے رائے باندی او رسی دتا شبہ باران وابلن تیز باران دے نور قیمی وید دگنا اکو نرسی گی دتا شبہ باران نو دے در شبنم پرخوا اللہ پاگش باندی چی کوئی لیدن کرے برا باغی نو باران دیر او شا دا قراره چی او با دیر راشی نو ڈکه سانکی لیکن دا پا گوندائی ره که باران پی دیر او شی نو ضرورت و با غیساری که نو رجی توی نو لکتا نو سانگر رسی دارنگی پرخ بارا نو که باران نکی گی نو دا بارا پرخ دایی چی دکه پی پایی دا غرد آنگوار طول مرتا زی وجه صدا او غر کی دی زکا پرخ کاف از فلسفات دو مذبه دید چه دوک اوازه دو ویخ نکی که دو سانگو نکی تا قوی مذب داره چه دو سانگو نکی، دو ویخ نکی مروقات چه رو درد؟ چیزی؟ مروقات چه غلطه بید؟ چه دوو نی پرورش دو ویخ محققین مذب داره چه دو بره د ویخ نه اون ده خود برا نه ده اصل ذکر بازی اون دستشته چه دا غیر ویخ نیشته ده اوغا تا زکی گی اکا منیلا داره پرنام تا سوائی گو تا پر دیگویر یا لخت واجون سبانه بخورشی نو دا غیر خمول نیشته دا غیر سانگی واده اوبره نو دا برا باغ مطلب داده که برا اوبر نو اغا دا غیر پر خاطلی نغمز بسی دره باطن ذکر یو ملکون رچیږي په پي مواداربان فتل فایکفي تل نکافيده اغه تا پرخه شبنن دا کافي الله فهمنه چې کوئی لږن کړي تاغي بن فاتور کوي دوسرے لې یو استاد سوچي د لار د کجورو دن ګورو ارواني دلانګا کې ولې اپځي کې هر قسمه مي وي اور رچیږي د تګډا وهلې اوی درا بچي داوخه ورزیدته اسار با تیز ادې کې اور نوې سوزو ده پاګه داس بیا یو له شي دانګي تمال ګټه ګټه ګټه نو اخر کې به توای چې مرې الوی برخه ونی تر پوران وای بابا برخه ونی شه یم اتحاد منو نو بابا وای ان زمرې خبره باش نه ويش بوللګو هغه څه دی هغه د تا لنګي په اخر کې پته مال لگے اخر کې هو د باط تلشی ام اشمان بچي به وکړي حدیث کې رضی نبی عليه السلام فرمایلي بخاری کې رضی کم نه دې تر ګر لمال پیری شابو داز زون داز زون دې وتا زکلا زکړه ګر او څه دوی ته نمیثال قرآن دا سے ہوئے دارنگے بیانائیں اللہ تعاو ستا بھی سالونا دلال دے دے چین فاقو کئی خامقا سوچو کاب خیر دے دنیا دا خیر چے دے کے دے فائدہ دے کہ اولاد لے پرے دے کہنا دے کے دے فائدہ دے فائدہ اول رکو ختم شوا او پدے اول رکو کے طول مسئلہ دا ترغیب ترغیب الالانفاق والامثله للفرقتين حاصل رکو سجه د دوه په قوم د منفقه او د بخيل او دمرکو په کے کې سو مور بيانې اول بيانې اترغيب ال انفاق الطيب ورمانه حلال خرج کا ايمان والو خرج کي پاک پاکه تاسو په تجارت نما کسطم ما کسطم هغه جتا سو غټی دی ا د هغه کینه چې او کړی دی مونتا زړه د زمکه نو مال خرچې آ ته کم تا غټی یعنی مال حلال حق قسم کوئی معمولی دی مال خبیص نمارات مقابل لطوئیب نیرے خبیص نماری معمولی قسم کوئی دی مامولی دی مال کخش کوئی حال دارے چنین ایک اس تن کی دی مامولی دی مال لڑا مگر کسر کے پٹوئی پاستو کے سرگ روڑائے ورکے ندا سرگ روڑائے چیتا لسن در گئی تو بای واقلے وہ تو گوئی چی سرگ خپکی گئے لوی سرگ نو نوائے پر نشاتے ہوگو دیں پله کو دا ماعموری پای راوړی وې د هوټاڼو راکې وې یا له پای دې سې دی دا سپیډیو ټاکره نو аба یې چې د طالبانو لور کې طالب یې وګوره چرنه راکې نو کټراي مګل را فرزګان نو ما شوم په جرا شو ولې زه ما دې نه دې ما تا اگر کئی ام بیپدا سلوکی کئی اگر ایئی دالا او گورا معمولی شیئی ور کئی تیغ اسطن کئنی یا اگر بیسر اما پا جیاز کئی خبری بدرد یکری جنگ نو اگر یمن تر آتا و منگر پاکستان تر آتا اگر دا چاوی چدا خود دیر خواہ علم دید قرآن اتاو سرا شروکو نو اگر آگر ندید به ما تا پا تا نوا ما تا مافی بس لار نو قواهی پا خکر قواهی اتریخ شیده دخواهی جا مرغز تا ریل شاید چه گو تکن و دید اکی با تا سکی تا تا پا دا کابلی چای ایری شی قواهی پا خکر را را ما ازنان دونست کم پیویتا نیرزار دوال پوشم چې تا من رزای چه تا ما قواهی پسکی یرا ما ایسا پا گنده وارو ما چې ګورکونه زما د مال تاسو او زړه څوک کوم کانس کم نه دی خپکی او کوڅ کم نه زما د مال چوش کی نو ماغه خبرې کولی کولی نو ماي ستا به سره کم دره هاغه د جګا مته که ما په لایې کړو ما په لایې څوک تا خپل ته مې سوي چې ما ته وکړم ربا نه نه بس پزنه نه چې دا دې نس کړی دې را تاسو نو اقرب ممه ان راي کوي ته منيو لا په لاله پرته اوسوم چې دا او مې بده باندې ته وې دي زل ته نو او مې سو دي نه هر ان ته مېږي مگر کترې پټه چې راځي او اسا دا کار کوي الا ان ته قسم کوئی تائمم مانِ قسم خبیث معمولی مال اقم قسم کوئی معمولی مال تا معمولی تا دا مال منہو دا مال تخلقوئے اللہ علید اللہ کے حال دارے چنین یا غسطون کیلئے معمولی دارا ہنک اثر کے پٹے دج مجبور کیانا چر پکی گی اوئے پوچ جئی اللہ غنیر حسائر شئر اول بیان سوش انفاق اطوئی خرج کا ذکر باپ دے انفاق دے خود دے کی گواری جیاد توحید نیشتے مستقل باپ دا سروانی چکم مسئلہ شروع کی نپاغی بیا دلائی دی آش شیطان دا بخیل شا فاشا بات فیلتوئی شیطان یرہی تاسو دفا کرنا کیالک مال بولے گی جذب شیط دا باپ دا وعید نمرا ا دوایی نم راجی وایګ او چې دوایی نه راشی راشی واده کول کله چې دوایی میرے شیطان یې ریتا دل دراتو ده فقرنه امر کوي تا ست په بخل چې مال ملګو فاشانه کا راث شیطان دی ری کمال دیو لګو هم فقیر بشي امر کوي تا د په بوه الله یعید كون وادنه دی فعل یا شنت دی همانا ما فرق غږو کو په یاده مصدر الله وا ده کای تاسو د میربانه د خپل طرف نه چې کتاب مال ولګي نو زه به تاسو ته بخنه درکم يل وفاضلن اذر کول د مال خو وا ده کړي درکم کتا مال ولګو نو زه به درکم الله فر اخلا مال ده ورکی عقل مندی اوچاتا اچی رضایشی حکمت سطح دید دینکی لگول <تصفح> حکمت سنتا وید دینکی فاهم فقی تا فقیولی وید فقی مانا دانشمند دی پا حدیث قرآن خب پوالی دی غیر مقلق اندینی چیو حدیث منی بلغور زی دیو کیار دی دوارا حدیث پا پل ذائبانی لگئی ذکور تا دانشمن وید فقی دانگی حکمت ستا ہوئی سنت تا حکمت دا اللہ دین تا تحریفیو کو نمانای نمانا دا حکمت بدا لکرہ حکمت ستا ہوئی میں بزی تا دا پاس امیوتر حکمت اگر کفریات تا چاگر دکر کری دیتا ہوئی حکمت حکمت دا حکمت حکمت دیتا ہوئی آس جاو سوچی ورکشو اگر تا نشمند پدین کے ورکشو فائدہ دے رہا که دین که پوشو چی پو دین مال لگون اپن ناقلی مگره کلماند آقا چی خلکی سخلک یا پورا کئی پوروالے نظر پا متعدی پیلا را دی او پا علا را دی دلتا متعدی علا دی نظر تو علیه پورا مکرار خبر آقا چی علیه نمانا دا تقرب نظر تو علیه داگه تو خوش علیه درد نظر معنی پوراوالی پوراوالی کے پوراوالی حکم الله اللہ اللہ بکوہ دے انبی ظالمان ظالم سوگ چې چھ بخیل دے چھ مال نلگئی ورسری بخیل دے تا ظاہر ہوئی خیراتونا غرقار دے دا اکا پتو دا اور کوئی فقران تا نزا غرق دا دا یعنی مال دو قسمہ دے یو اگر چھ زاہر کر چھ زکاة تے سن چھ موت زاہر کر که خلطه برا توبی دیم اغای که اغای نفسی ده نو اغای فتوسا تا نو دوله قسمه ذکر کرو اللہ ربکی اللہ تازم مصیبتونا سیعات مصیبتونا سیعات مانا سوزا زم مصیبتونا کن یعنی غم بلل کی که ملیز دی نو اللہ بے جون کی دارنگی کذرد خفای نو اللہ بے اکمین اندر کی که مال دے کمی هغه خو راه مال درکی مال اونګو چې الله دغه مال درکی او الله دنا مصیبتونه درکی او یوقف عنکم سو یاتکوم الرهبکی الله تاسونا سیئات مخک سورته نساء عزیز دبه ان شاء الله زیات مال اونګو چې خوای غم درنه درکی سیئات ګناهونه دي کی وائم تصفهم وَا سیئه یتیرو النساء او ما عارف کرا جی کور څه د دې تکلیف نوې به د النساء تاراوړي سیئه خاص تکلیف دی داینی سیئات جمع سیئه دا او په دې لار کې څو ګناخ لري نو اشكال عزیز سرتانه النساء کې به ان شاء الله زه بیانوم خدای په مصیبتونو کې افواه بدله کې و انقطرنکم سیاتکم الی ربکی تاسو نصیبتون الله پاجی ماندی چې کوم خبردار ده لیساله کې تسلی تبیانو کا نو کو سو ما نه لګي نه لګي نشته پتا باندې توفیق ورکړ دی درا خدا مانی توفیق توفیق زور کوم بیان ته تو وګا توفیق زور کوم نشته لازم پتا باندې نشسته ها جه توفیق ورګې دی الله توفیق ورګې آج علا چردا یې توفیق ورکول او چې خرڅې مال فائدې تاسو دا دبل چن دا اماتون تفون انو خرکوي مګر زپاره کوشش تر زده مندا دا الله او چې خرڅې مال نو پرو بدر کې شی تا استا په تیا په دلون مونیشي دا نفقه دی آیات دې لري ذکر کړی دا ماتون تفو ماتون تفون ماتون تفو خیر ځکه پر باب بعد د انفاق فی سبیل الله نو دري علتو چې دا مال چا لګین یو فایده استا ده د وین چې مال لګین زایو پیجن د الله رضاله وروتا دین د تصلی مال چا لګین دا موه چې خدای بنین ګورې کی څو اجر بدرد کی معنی دره مال الګو فایده استا ده مال الګو چې الله رضای مال اولګو چې پورا اجر دردر درکی من بنا لله مسجدن بن الله له بیتن فی الجنه حدیث کې دی چا چې خدای له چا جماعت جوړ کړ نو خا بدل را درسه کوټه په جنت کې جوړ بن الله له مثلو فی الجنه نو څه معنا دنیا کې غوډه خاو جوړ کړو یا د خوختو یا د سیمټو یا سپارښت فاطمه رببه نو زیاده مطلب شه سوٹا شپار شپاره سوټه مربد جوړ کړا د سیموټو نخابه د سیموټو کړدل یوړ کی شپاره سوټه ډېر سفايده داغه دا معنی نه ده په تریکې دي چې دا معنی ده پاریسی من بنا لله مسجدن چا چې الله له جماعت جوړ کو بن الله لهو نو جوړو کې فایده اجر دې کم اجر چې دې مداغه تمه دغه کوټي کوټي کوټي پدما دانه چې داس کوټه وي میسلو فالعجر د دې کم ايواز چې ده نو الله تعالی بښنه ورکی دانه چې داس کوټه به جوړي میسلو کوټه دنه زمي راځي میزو په راځل دي دانه کې خرج کړي د پاره د الله درزا چې خرج وک نو الله تعالی بهته اجر کوي او تم لا تلم عطا فرغه کمي ظلم کمیں پا عجر کبا نکیی ظلم کمیں اپتازو با کمیں نکیی پورا عجر با اللہ درکی للفقراء اس مسرخ بینی مال اولگو لاللہ دردار پارا او مال کے ورکے نچال اور کا یو <تصفح> صفت چھ محتاج بی للفقراء لامد ترسیز دے چھ محتاج دیم صفت کې دا الله په دین کې قید شي بند شي jihad ولا ادواله طالب دی له قران اجازه قران ته نهسته نو هغه ګټلې میران چودي کې طالبان چاندا وای دا جوړه هغه دا الله دین کې بندي هیڅ رسېږي اجازه دې صفات درې وو وخت نه ملایي کې تجارت ته ته لا څه دیونه ضربه تجارت نشي کوله دری صفت سلورم صفت چاہتا چا لا سنوک دے خلو چاہتا نواز دے سلورم صفت پینزم صفت ناغر نخا تات اخکاری چه غریب دے دا پینزم صفتونا ذکر کرو مال وار محتاج اتا آم محتاج که بندي الله په جنکه جهاد کې قران کې يو اتواننري د تجارت دنیا کې زر بند تجارت تواننري د ټولو دنیا کې تجارت را اګومان کوي پدې باندې به خبره سره جايل مانه به خبره جاهل مقابل عالم نه ده جاهل مقابل د اواچاره کې خبرداري نا پوه سره په ګومان کوي اغنيا غنیان دوه جه دنو نو اف کولنا تعفف قفا د وجه دنو اف کولنا او فهم جاتا چې د بیګاپ زمو کملاستم او فهم نه کی چې بیګامي چا نه درسکلي او فهم نه کی چې روړای منشته او فهم چې زابون منشته یو کله صفتی پہ جنې د لرا پالمو الکه چې ټول رس په قران مشغول دي جماعت کې ډیره ده او تخپل پہ جنې د کملا نه دیو غټي عمل کې په انه غاری دخل کونه په واجب الحاف له ازو څه چا تنو ازي نو علامي معلوميږي کې غريب دي انه غاری دخل کونه په واجب لري ما وا چې خرج ایمان الله په پوهه خرج کوانه آ تاسان چې خرج ایمانونه هر وخت د شپاره هر وخت هر کیفیت هر وخت په کیفیت